Mm. Ja, ja, ja. <skratt> Hej mamma hey. och pappa. God morgon här. Är du redan Jag har varit baken över en timme. Jag tänkte att man skulle kunna få hit elektrisk från Australien. Från Australien? Hur då skulle <skratt> det gå Om man drar bara en ledningsskärta så. Ljusut. Det låter väldigt enkelt. Ja, det ser det inte. Ja, då får du inte gå till jobbet idag såklart. Men jag måste, det är en viktig sak vi ska skriva ut idag. Ja, inget kan vara så viktigt som du måste gå till bananmonopolet där du är skur på den. Så. Ja, men snälla Ongel, du vet inte det som kommer dit idag. Hur då mamma, kungen? Ja, det kan man faktiskt säga. Fast inte våran kung, utan en banankung från Jamaica. är banankung? Ja, det vet jag som har hand om stora sig på Jamaica. Och han kommer få skriva under en viktig ljudenskommelse med bananmonofol. Om man inte ska göra så att folk får lite bananer här i Sverige. Mamma, vet du sak? Nej. Jag kan gå till bananerna på honom och göra ditt jobb idag om du vill. Nej, du menar att, att jag får... Ja, just det. Klålstupen. Är det Nej, det är det. nej. Nej, gör som man säger. Jag följer med som medhjälpare Jonsson, hellre än att du ska springa upp. Ja. ja, bra. Okej då. Överliggande kramaxel och kalasning och bubblar för sinnasare. Nej! <skratt> Så här är min medieelfar Eva Johnson. Hej då, det är det du som är direktör för alla bananerna? Vad? Är, är här jobbet? Ah, anna Nu ska jag. hon är sjuk. Ja just det, nej, nej, nej, Nej, Bra. mina unga herrar, det kan inte. Tänk att vi kan det, nämligen, för Herkules här, han kan allting, nämligen. Yeah. Jo, jag tycker. Nej, men ska vi strax ta reda på det. du? slått numret till Frihamnen i telefonkatalogen. 63 55 00. Kan du det utan till? Ja, det är klart. Har du aldrig läst telefonkatalogen? Jo, men jag... Kan du ha alla telefonnummer utan det? Ja, det är klart. Kan inte du det? Har du aldrig läst telefonkatalogen? Jo, men det är oh, det är inte kommer jag ihåg. Oh, Nej, då har du glömt skadet. Det att han kan allting då. Du får nåt se upp för det du med att äta för mycket bananer. och glömmer man lätt. Chris Jonsson, får vi lovet, eller hur blir det? Ja. Ja, väntar. Ja, ja, ja, ja. No, det är nämligen så att idag så ska... Uh... Så ska banankungen från Jamaica komma. Ska han komma? Jag. jag tar det, direktör. Ja, men jag... Hallå, ja. Aktiebolaget Banan håller på det. God morgon. är Brodén. Jaha, det får jag hälsa dig då. E Jaha, ja direktören är upptagen med ett viktigt samtal med två ytterst betydelsefulla herrar. Ja inte? så var snäll och återkom senare. Ja men... Ja tack, och ett mera e varandra, ja, men, men vem det du tar? Varför, varför fick jag inte prata själv? Det var en kund som var mittnöjd med en banan som han hade köpt på våren för sex år sedan. <här> Och den hade blivit lite rutten. Och jag trodde inte direktör ville uppta sin tid i sådana småsaker. saker. <här> <här> Ja, då. Ja. Ni får jobba. Ja, det, det, ja, det, ja. det är det som är standard. Nej, nej, på ett till Ni måste kunna stråga er åt. Ja, jag det kan vi. Jag är med det kan vi. Hallå, gå då ut till för Johnsons arbetsrum och hämta stenogramblock och pennor. Ja, ja. Det gör jag. Vänta här, Johnson. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Jag väntar här. Jag ska jag får försvara John försvara. Jag menar försvara. Jo, just Ja, men jag, jag... Ja, ja, nu. Jag... Hallå? Du... Acceptabla ja. med bananmonopolet. Vadå? Direktör Brodén. Nej, det är inte jag. Vad? Vill du prata med honom? varför ringer du till mig då då? Men, Nej, men du, jag har inte tid längre nu för jag måste prata med ditt av brodén. han... Hörri? Nej? Nej, inte du, inte, det är jag som ska prata med honom. Hörri? Ja. Han sitter här emot och han är väldigt otålig för han vill prata med mig nu, så du. Nej men... Det var kul att språka vid ett slag, här. Hej då! Ett mer bananer, hör du, så kanske förståndet växer, hör du. Hej då! Nej. Vad håller du? vet är det, då, då, du? Ja, vem bad du? Jag vet inte riktigt, fru, någonting, Brodén eller vad det var. Bro. Känner du henne? Che, che. Det råkar vara min De rå Oj, ja, det var inte roligt för dig. Ma, det kan inte vara särskilt kul att vara hit med en sån sur puppare. Sur Nej, nu får det vara nog. Nu kan Ja, har... no. Varsågod och börjar vikera. Nej tack, jag är trött på det här Han Han härskar ut. Vadå, oh, vad har jag. han gjort nu då? Jag har bara svarat telefonen. Jag, jag gjorde ju mitt jobb bara gjorde som... Ursäkta, ursäkta direktörn om Jonsson är uppåt rätt. Han får hålla fritt i fortsättningen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. All, right, all right, all right. Jag måste ju få kontraktet utskrivet. Hörrni, stelografera nu först ner det här och skriv sen ut det på maskin. Det ska bli... Ja, no, ja. No. Är ni klara då? Ja, är klar? no. Jag ska vara tyst. ja. Jag gör det då. Ja. Skriv så här nu. Aktiebolaget Bananmonopolet förvinder sig att tillverka... Just det, Att tillverka affischer och skriva tidningsannonser som gör att folk köper mera Jamaica banan heter mera Jamaica. Ja, banan. hänger mm. du med där? Ja. ja. För detta ska bananmonopolet få gratis från Jamaica plantorerna 7000 kilo bananer. Jamaica plantorerna 7000 bananer. Ja. Och är det alltså det här som banan kommer från Jamaica som kommer åt i vader? Ja, just det ja. <hör> Vi betalar reklamen. Vadå reklamen? Reklamen, ja reklam, det är ju att man talar om att en sak är, är bra. Jaha, Nå, jaha. Den betalar vi, förstår du? Ja. Så att hans bananer blir omtyckta. Jaha, Och sen får vi för det 7000 kilo bananer jaha. gratis av honom, ja, ja visst. Jag, Men sen kan vi ju sälja dem, förstår du? Och så ja, ju på det sättet tjäna pengar på det. Jaha, då, då skriver vi ut här kontraktet som man få in. Ja, vänta nu, ett det ett det, ögonblick. Det, det, det, det, det, det, det. Vi ska väl också skriva ner själva reklamfrasen. Alltså den där som ska göra att folk köper mera bananer. Nej, nu, nu förstår jag vad du menar. Det kan jag få stenografera. Nej, det. vänta nu. Jag ta. kan det. Nej, men vänta. Men jag All göra. right, den kan Jonsson ta Det, ja, är, ja. det är väl kort. Ja, ja, ja. Ja då, men... <coughs> ...tylar ju i alla fall med noll här. Ja. Ja. Ja, är du klar? Ja, klart. Den lyder helt enkelt så här. Heliga bananer från Jamaica. Nu, hur går det? Oh, no, det ja, jag kan väl lite tag väl ett tag. Kan ja. du den nu grafiera själv kanske? Hör ja, du hörde du jag och med jag har ja, andra som det gör det. som att hade... ett för den där ja. Då var det färdigt att grafiera då ja. Ja, då går vi ut den här maskina så skriver ut det. Ja, gör det då. Ja. Jag måste ringa ett samtal. Ja, inte längre. Mm. Monopolet och gratis tråd Jamaica. Bland torsarna. Skjut till sen. Skusen Skusen Skusen sen. Skjut För fuska någon. Du vet inte från Jamaica. Det hör man ju. Nej, men jag är svensk. Jag jag är från Lulvika. Nu får jag träffa pappor nu eller hur blir det? Den här mm. Kom in. Herr Beno, kom in här direkt då. Sprid på kontoret. Hugo <laughs> gamle man. Nej, det är Janne från Jamaica. <laughs> <na. laughs> välkommen du. välkommen! du. Ha. Herkules, har du skrivit ut kontrakten? Eks Ugo, jag ska ut och hämta det. Ja, Ja, det var roligt att se dig, Janne. Ja. Och resan har gått bra, förstår jag. Jo, tack nu, Hugo. lite lite luftropar, men ja, så annars du. så gick det. Så du har skarpa runt i. Ja, jag har skarpa Ja, jag har skarpa Oj har du inte skrivit färdigt? Nej, inte riktigt, det är på kilo Men kära nåt, jag har bara två ord för Och, och den så skriver jag ja, ja. Kilo bananer Oj, Där ja där, nu går vi Ja, nu går vi Ja, kom in Varsågod, kärr banankåren Här är kontraktet Jaha, ja Ja, då ska vi ta och läsa då ja, Du skriver rätt nu här Ja, jag. kommer ihåg vart enda ord. Kom ja, ihåg, du hade ju stenogramet som du skrev. För om sanningen ska fram, då kan inte jag skriva hur Men jag kommer ihåg vart enda ord i huvudet. Och om man kan det, så behöver man inte kunna stänga det. Mm, ja, det var ju Men Nu har jag ju läst igenom det här. Det är väl bra, men det var ju väldigt mycket bananer ni vill ha gratis för huvudet. Nej, men tjär. Janne, tycker du det? Ja. ja, men då får du väl tänka på att annonserna och som vi ska betala, de kostar ju mycket pengar. Ja, men så ja. mycket bananer. Ja, vänta, lugnade Janne, ja, det är vi, banan. Brukar vi, hörde, vi brukar väl alltid komma överens? Ja men jag har ju inte hört reklamfrasen. Men va? den har du inte hört. Det är ju den, är den ja, som banan. ska stå på alla affischer och som ska få folk att köpa massor av dina bananer. Ja, upp det. Ja, läs upp den nu så vi får höra här. Läs upp den Johansson. Vad är du som skrev ner Not ja, få höra då. Junker. Ja, ja. höra då på den där reklamprasen. Ja, ja. ja det har varit så konstigt jag jag det, det ja, ja, ja, att de lurerar på pappret. Ja, det går inte. fram, ät nu då. Ja, det här var det vissa. Det är från Jamanika. härliga bananer från Hahahaha, fiskliga banuner från Jamanicka. Hahaha, det var det roligaste jag hört. Hahaha, fiskliga banuner från Jag har inte liten penna hörde. Ja, jag skriver under, jag skriver på. Hahaha, fiskliga banuner. Hahaha, jag har inte att det var så mycket gratis banuner hörde. Det var det roligaste jag hörde! Vad kunde! Tack så du ha Nu är det understrivet! Tack för dig gamle Tack nu Hugo! Ja nu åker jag tillbaks med jämma dig! Hahaha! Vara hit dig gamma dig! Vad det jag får se! Det var svär, det när han blev kunnig Ja, men det var ju tur att du skrev fel där, Jorsson. Det <går> jag var inte tur, det var skicklighet. Var det det? Ja, ja. <går> Vilket det var så. Vad skönt att ha det här kontraktet underskrivet. Det måste jag... Nej, men vad, vad står det här nu då? För detta ska bananmonopolet få gratis från Jamaica plantagerna 700 000 kilo banan. Va? 700 000 kilo! Jamen, 7000 kilo skulle det vara, Jonsson. Ja, ja. Har många nollor där i 7000? Det måste ha varit så att fingret ramlar ner ett par gånger extra på nollan. Ja ah, det gör ingenting Det gör ingenting, det gör, det gör inget, ah, det är Nej. jag är karl, ja. 700 000 kilo bananer! Gör Krasikt, det är lika ja. Jag är rika stark! Tänk att du vet inte vad jag gör nu? Nu köper jag en minkpens åt sockergumman! Jag gör det du, så kanske hon divar upp lite! Ja, det var det Ja, just det!